Harmincadik fejezet Mi változik meg az ember életében, mikor nyílt lapokkal játszik? Talán semmi. Legalábbis akkor nem, ha van olyan önközpontú, mint én. Mert engem nem érdekelnek az összenézések, a tiltakozó és megvető tekintetek, de legfőképpen senki bánata sem érdekel. Én nyugodtan élem a napjaimat. Nem rándul össze a gyomrom egy telefonhívásra, nem lebeg fejem fölött a lehetősége állandóan annak, hogy feleségem írdatlan hisztériába kezd. Tényleg nem hagytam neki más esélyt. Azt is tudom azonban, hogy nem csak a gyermekünk miatt fogadta el a helyzetet, hanem azért is, mert ő szeret engem. Igen, tudom milyen ez. Én is szerelmes vagyok csillába. Khalid hamarosan az első szüli napját ünnepli, csak úgy, ahogy a lányom. Minden kezd a megfelelő ritmusba rázódni. Sosem tervezem, hogy mikor repülök Magyarországra, de rendszeresebben teszem, mint bárki is számított rá. Apám talán azt hitte, hogy évente majd egyszer ellátogatok oda, de én egy-két havonta repülök. Két hetet maradok, aztán irány visszariád. Az itteni családom így is sokkal többet kap belőlem, mint a magyarországi. Nem is tudom megfogalmazni, miről szól az ottani létem, vagyis létünk. Nem mondhatom, hogy hétköznapi életet élek abban az országban. Csilla számtalan szor próbált rábeszélni, hogy menjünk együtt vásárolni vagy szórakozni, de azon kívül, hogy kimegyek a kertbe Annával sétálni, nem vagyok többre hajlandó. Szerelmemet közel érzem magamhoz, de az ismeretlen országot még nem. Vagy magam sem tudom. Hazugság lenne azt állítani, hogy nem érzem jól magam Magyarországon, de lehet ez csupán a szeretett személyek miatt van így. Csilla kezd megismertetni bizonyos dolgokkal, amik egyáltalán nem érdekeltek eddig. Annó megkóstoltatta velem azt a bizonyos dobostortát, és ezt a közös kapcsolatunkban folytatta. Magyar ételeket főz, vagy főzet rendszeresen, amikor vele vagyok. Paprikás-krumpli, bableves, húsleves, csirke paprikás. Egész finomak, bár merőben eltér az ízviláguk az arab félszigetétől. – Valójában vajmi keveset tudok az ottani életről, úgy, ahogy ő is keveset tud az itteniről. Egyszeri alkalom maradt a baráti találkozó. Akkor hagytam magam rábeszélni a szilveszter miatt. Azt is megbántam. Az első pillanatban rájöttem, hogy hiba volt, és ez nem ért meglepetésként. Ha az ember szórakozni akar, akkor közvetlenné kell válnia, de én arra képtelen vagyok. Nem kellett sok idő, hogy elkönyveljenek egy beképzelt milliárdosnak, aki felhordja az orrát. Nem akarom megmagyarázni a viselkedésemet, de ez nem beképzeltség. Talán Csilla már kezdi érteni. Ennek ellenére egy kisebb vitát azért eredményezett a bemutatkozásom, ugyanis szerelmem számon kérte rajtam később, miért viselkedtem az ő gyerekkori barátnőjével ilyen elutasítóan. Röhökhetnékem volt rajta, mégis hogyan kéne viselkednem tök idegen nőkkel meg férfiakkal. Az elmúlt hónapokban számtalanszor kértem Csillát, hogy jöjjenek velem, de ugyanolyan hívvel tiltakozik, mint az elején tette. Már nem okoz közöttünk feszültséget a dolog. Persze azért bánt is ez az egész. Sem ő, sem Anna nem tért át a muszlim vallásra. Kicsit olyan ez, mintha nem ismernének elengem teljesen. Talán úgy, ahogy én sem ismerem el őket százszázalékosan. Valóban megkaptam az ajándékot, amit Csilla ígért. Karácsonyi ajándék volt. Hm. Tett egy nyilatkozatot, amiben kijelentette, hogy én vagyok Anna vérszerinti apja. Ezt a nyilatkozatot én is aláírtam. Így lányom neve megváltozott Pataki Szudairi Annára. Ez idegen nekem, mert nálunk másképp néz neki a neve, de mivel ő magyar állampolgár, csak így oldhattuk meg a helyzetet. Mindennek ellenére is határtalan örömmel jár át az, hogy ott van a nevében az én családom neve is. Így sokkal inkább egy kis hercegnőnek látom őt. A felügyeleti jog teljes mértékben Csilla kezében maradt. Ebből semmit sem engedett. És én nem is harcoltam érte. Hát mégis van a világon olyan, ami az enyém, de mégsem az. És fura, de ez növeli a szememben Anna fényét. Lányom merőben más, mint a fiam. Kálid olyan, mint a tűz. Már tíz hónaposan járt, és Jasmine hosszas követelésére a fél udvart meg palotát le kellett zárni. Kálid nehogy leessen a lépcsőn, Kálid nehogy beleessen a medencébe, Kálid nehogy közel menjen az oroszlánokhoz. Feleségem elég hisztériás a témát illetően, de már nem zavar. Anna ezzel ellentétben teljesen nyugodt és kezelhető baba. Alig hallottam még sírni, és járni is csak később kezdett el. Három hete jöttem haza, így szerencsére nem maradtam le az eseményről. Hálás vagyok a lányomnak, amiért azokban a napokban tette meg az első lépéseket, mikor én is ott voltam. Most annál nagyobb a szívfájdalmam, amiért nem lehetek ott a születésnapján. Mint kiderült, két héttel született később, mint a fiam. Próbáltam Csillát kérlelni, hogy várjon egy kicsit, és oda repülök, de ő kifejezetten kért, emiatt ne rúgjuk fel a megszokott ritmust. Nem értettem őt, de olykor azt érzem, hogy Csilla már tudatosan próbál tőlem távol maradni. Tiszta szívéből szeret, de az elutazásom előtti napon már szinte alig szól hozzám. Ilyenkor talán szokni próbálja a hiányomat. Én sosem szokom meg az övét. Hogyan is tudnám megszokni annak a hiányát, aki a mindent jelenti nekem? Csillával egy a lelkünk és a testünk, amikor a közelemben van. Nem változtam meg túlságosan mellette. A szex továbbra is a lételemem, de Csilla olyan pluszt visz bele, amire egy nő sem képes. Legalábbis nálam. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy jáz, mint nem élvezem, de közelébe sem ér annak a szenvedélynek, amit Csilla iránt érzek. Az a kevés ágyasom, aki volt, már a múlté. Mindegyiktől megszabadultam, kitől így, kitől úgy. Az egyik napon öcsém átjött, és vigyorogva közölte, hogy menjek vele, meglepetése van a számomra. A tudatom mélyén sejtettem mi az, de vele mentem. Nőkhöz vitt. Engedtem a kísértésnek, de ritka szarul éreztem magam közben, és nem a feleségem miatt. Úgy éreztem becsapom Csillát, Annát és kalidot is. Így azóta kerülöm a kurvákat. Tehát van egy feleségem, van egy állandó szeretőm Magyarországon, és semmi több. Fogalmam sincs, meddig lesz ez elég, de most teljesnek érzem az életem. Sőt, csak csilla is elég lenne. Kálid eldobja a labdát, utána azonnal fölugrik háromszor. Örül annak, hogy a játék engedelmeskedik neki. Nekem nincsenek hasonló emlékeim. Az apám csak később kezdett szerepet játszani az életemben. Amint fiam négy év körüli lesz, én is sokkal intenzívebben fogok részt venni az életében. Apám majdnem minden nap meglátogat minket, csak úgy, ahogy anyám is. Jászmén szülei is gyakran betérnek. Boldog család vagyunk. Apám sosem kérdezett Csilláról és Annáról, ki is törölte őket a memóriájából. Anyám csak egyszer volt hajlandó felhozni a témát. Náziré az egyetlen, aki sokat kérdezget Annáról. Ez valószínűleg azért is van így, mert neki ugyanúgy lánya van. Egyszer még azt is megjegyezte, hogy szívesen velem tartana, és megismerné Csillát meg Annát. Ezt a megjegyzését sajnos hitvesem jelenlétében tette, ezért feleségem azóta nem nagyon keresi húgom társaságát. Jázmin visszagurítja gyermekünknek a labdát, ami pont a lába előtt állapodik meg. Fiam, kacagni kezd, mire válaszul, mi is kacagunk. Egyre sötétebb a bőre, és a szeme is már egészen fekete. Ez pedig azt jelenti, hogy egyre kevésbé hasonlít a féltestvérére, Annára. Ő sokkal kisebb, törékenyebb, és a haja is vészesen kivilágosodott az elmúlt időben. Vöröses barna árnyalatú, és a bőre is sokkal világosabb, mint három hónaposan volt. Ha meg kéne fogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy egyre jobban hasonlít az anyjára. Kalid vonásai viszont ugyanolyanok, mint az enyémek. Más a szeme színe, de ugyanolyan a szája, mint az enyém. Erős szemöldöke és vaskos szája már most mutatja a család jegyeit. Minden álszudairi férfin megvannak ezek a külsőségek. Szinte látom felnőtt korában. Erős borosta, magas termet. Magasba lendítve a labdát, dobni próbálja, de a háta mögé sikeredik. Csodálkozó arcot vág, mert nem tudja, hova tűnt a játék, mi pedig mosolygunk az ő döbbenetén. Rezegni kezd az asztalon a telefonom. Bálint neve villog a kijelzőn. Újabban csak is akkor hív, ha valami elintézni való van. Csillának már megengedett, hogy hivogasson, igaz, csak a megadott órában. Mindig betartja a szabályt. Úgy vélem, nagyon fontos lehet, ha Bálint hív, ezért azonnal fölveszem a telefont. Szudahíri úr, nem is köszön, és a hangja valahol kétségbe es, és meg a megjátszott magabiztosság határán táncol. Mi van, Bálint? Azonnal ide kell jönnie, baj van. Minden végig száguld az agyamon. Mi történhetett a házzal, és milyen bajról lehet szó? Aztán arra leszek figyelmes, hogy a következő gondolattól az égnek mered a szőr az alkaromon. Mi van, ha annának van baja, vagy csillának? Milyen baj? Halkan kérdezek vissza, abban sem vagyok biztos, hogy Bálint hallja. Baleset történt. Úgy pattanok föl, mintha valaki kirángatta volna alól a széket. A baleset sok mindent jelenthet, de nekem banális dolgok jutnak eszembe. Kézelvágás a késsel, esés. Nagyobb baleset nem történhetett. Milyen baleset? A szívem legalább ezerrel zakatol, közben a szemem a fiamat figyeli. Látom, amint Jázmin önfeletten kacarászik vele. Észre sem veszik, hogy én életem legkétségbe ejtő pillanatában vagyok. Egyedül vagyok. Hiába vagyok, herceg. Csillának autóbalesete volt. Már Bálint hangja is nagyon halk. Libabőrös leszek, és a kellemes klíma ellenére remegni kezdek, mert fagyos szél jár át. A halál szele. Mi baja van? Annyi mindent kérdeznék, de képtelen vagyok rá. Bálint nem reagál azonnal, és ez a legriasztóbb az egészben. Aztán beszélni kezd, de nem közöl kerek információkat. Kicsit úgy viselkedik, mint mi, arabok. A rossz hírt mi sem szeretjük közölni. Kórházban van, ide kéne jönnie, mert én nem tudom, mit tegyek. De mi baja van? Az üvöltésemre Jázmin is odakapja a fejét. Eddig tartott a titok. Érdeklődve figyeli minden mozdulatomat. Nem tudom, azt mondták, kómában van, de én nem tudom, mi legyen Annával. Mit tegyek? Mi van Annával? Ő is megsérült? Hamarabb térek magamhoz, mint Bálint. Ő teljesen padlón van, és engem ezri azt meg a legjobban. Nem, ő nem volt ott. Ő otthon van a babysitterrel, én meg itt állok a kórházban, és fogalmam sincs... Elsírja magát, és ez dühít. Csilla egyedül fekszik egy ágyban, mit sem tud a külvilágról, én pedig a világ másik végén vagyok. A lányunk pedig ma nem ölelheti magához sem az édesanyját, sem az apját. Ordítani tudnék, de elnémulok a fájdalomtól. Először érzem életemben, hogy cserben hagyok valakit. Úgy érzem, cserben hagytam Csillát és Annát is. Azonnal indulok. Csak ennyit vagyok képes kinyögni, mert minden percet óráknak érzek. Minden elvesztegetett pillanat kitolja annak lehetőségét, hogy segítsek nekik. Kit most, hogy ki is vagyok én. Kit a pénz, vagyon, hercegi vér. Allah, most tőlem is lehet, hogy elvesz valamit. Vagy nem, Allah, csak egyszerűen az őistenük. Vagy mit tudom én? Alig lépek be az ajtón, emírnek ütközöm. Azonnal leolvad a vigyor a szájáról. Úgy kérdez, te jó ég, mi van? Azonnal szervez meg a Magyarországra a repülést. Te is gyere. Én? Hirtelen odafordulok hozzá, és belemarkolok a felkarjába. Jönnöd kell, Emir. Most szükségem van rád. Csillának balesete volt. Kómában van. Úgy kezdek zokogni, mint egy gyerek. Semmit sem érzek, csak az ürességet. Jól van, mindent elintézek, nyugodj meg, rendben lesz minden. Azonnal indulni akarok, Emír, érted? Azonnal! Szólj Hádinak, hogy pakoljon, és hív föl mindenkit. Induljunk már is. Jamal! Emír ránt rajtam egyet, én pedig válaszul sóhajtok. Ülj le! Szólok Ibrahimnak, szükséged lesz nyugtatóra. Ellenkeznék, de ehhez nincs erőm. Nem akarok nyugtatót, nem akarok semmit, csak Csillát és Annát. Őket akarom! Minden olyan távoli és kusza. A gép repül Magyarország felé, de mégis minden egyes perccel távolabb kerülök a szeretteimtől. Semmivé foszlanak a boldog órák. Helyükbe férkőzik a fájdalom. Sosem éreztem még ilyet. Azt sem érdekelne, ha zuhanni kezdene a gép. Emir és Ibrahim egész úton szótlanul vizslatnak. Azt hiszik, nem látom, pedig szánalom van a szemükben. Rendben lesz minden, ne aggódj. Ibrahim belemarkol a tenyerembe, de sejtem, hogy a pulzusomat ellenőrzi. Jó nagy dózis nyugtatót adott. Nem gyógyszert kellett bevennem, hanem beinyekciózott. És ha nem? Rá sem nézek, úgy kérdezek vissza. Aztán eszembe jut, hogy ő csak orvos. Mi az a kóma, Ibrahim? Vagyis tudom mi az, de... Mik az esélyek? Dzsama, tudni akarom, Ibrahim. Nagyot súhajt, talán erőt gyűjt. Ez még nagyon tág fogalom. Pár órája eszméletlen. Amíg nem beszélek egy másik orvossal, addig fölösleges a legrosszabbra gondolni. Ibrahim, paszt meg! Most az egyszer a kurva életbe! Most az egyszer! Jártas már úgy a pofát, hogy értsem is! Föl sem fogom, miket mondok, de ő nem nehezte el rám. Nagyon is tudja, milyen állapotban vagyok. Végül is orvos. Emir arca döbbent és riadt, de pont leszarom. Nincs kapcsolata a külvilággal. Ibrahim hirtelen belevág a közepébe, érzi, hogy talán csak ezzel fog megnyugtatni. Nem reagál az ingerekre. Őszinte leszek veled. Egy kómás beteg felépülhet teljesen, de meg is halhat. Fontos lenne tudnom, hogy a Glasgow skálán milyen értéket kap majd, de valószínűleg vizsgálják még. Ránézek, de nem kérdezek semmit. Nem is értem, miről fecseg, és ő ezt nagyon is jól tudja. Az elmondottakból csak egy valami marad meg az agyamban. Meg is gyógyulhat, és meg is halhat. Mivel én darabokban vagyok, Emir átveszi az irányítást. Olyan talpra esett, amilyennek ennek ritkán látom. Ahogy belőlem elszáll az erő, benne tanyát ver a magabiztosság. Bálintal mindent megbeszél, én pedig csak teszem, amit unokabátyám mond. Közli, hogy a reptéren vár majd egy autósoförrel, aztán a következő kérdésével teljesen földbe döngöl. Hova akarsz menni először? A kórházba vagy a villába? Ez pontosabban azt jelenti, hogy Csillához vagy Annához. Még a kérdésre is könnyek szöknek a szemembe, életemben nem sírtam még ennyit. Ibrahimra nézek, egyfajta segítségért könyörgök. Képtelen vagyok bármiben is döntést hozni. A lelki állapotom a béka segge alatt van, és kiütött a rengeteg nyugtató is. Szerintem menjünk a kórházba. Addig úgysem nyugszol, míg nem tudsz biztosat. A lányod jó kezekben van. vigyáznak rá. Bólintok egyet, ők pedig tudomásul veszik, hogy egyenesen csillához hajtunk. Bálint a saját autóját küldte értünk. Tőlem kapta, ahogy elkezdett nekem dolgozni. Hirtelen utálok mindent, ami gurul. Az a rohadt luxus autó, amit Csillának vettem, is csak bajt okozott. Már bánom, amiért nem a saját játékszabályaim szerint játszottam. Ha úgy tettem volna, akkor Csillának sofőre lenne, úgy, ahogy Jászminnak is az van. Hazámban tilos a nőknek vezetniük, és most kifejezetten bánom, hogy ehhez nem ragaszkodtam itt. Talán Csilla eleinte dacoskodott volna, de a játszmát úgy is én nyertem volna meg. Ennek is én vagyok az oka. Nem kellett volna autó. Szerencsére a sofőr szinte semmit sem kérdez. Bemutatkozik és közli, hogy Bálint barátja. Semmi sem érdekel. A címet tudja, úgyhogy indul is. Mindig érdekes érzések ragadnak magukkal, mikor Magyarországon vagyok. Olyan, mint amikor az ember kisétál egy épületből és átsétál egy másikba. Hirtelen a másik ház látszik tökéletesnek és otthonosnak. Igen. Most Magyarországot érzem az otthonomnak. Csillát és Annát. Emír, hirtelen szólok testvéremhez, de nem nézek rá. Kifelé kémlelek az ablakon, és nyugalom jár át. Igen. Ha meghalabba, én is beledöglök. Érzem, ahogy Emír keze rám csúszik, a többiek pillantása pedig szinte égeti a bőröm. Tudják, hogy ez nem egyszerű megállapítás. Valóban így érzem. A velem utazó két arab férfi pedig azt is tudja, hogy ez nálam nem általános dolog. Annyira nem, hogy még sosem láttak ilyennek. Ibrahim sóhajt egyet, Emir azonban csöndben marad, és én ezért a csöndért hálás vagyok. A klinikánál a név nélküli sofőr beterel minket, Bálint valószínűleg megkérte, hogy segítsen. Valamit beszél egy nővel, aki bólint. Oda megyünk a lifthez, és fölmegyünk az emeletre. Ahogy kinyílik a liftajtó, már meg is pillantom bálintot. Száguldanak bennem az érzések. Átölelem őt, és faggatnám, és szívesen ütném is, miközben számon kérném, hogy miért nem vigyázott rá. Ordítanám felé. Hol voltál? Miért nem voltál vele? Miért nem vigyáztál rá? Miért volt egyedül? De nem teszem, mert magamtól is ezt kérdezem. Kilépünk, Bálint pedig azonnal ott terem előttem. Már túl van jó pár vizsgálaton, uram, én annyira elsírom magam megint. Bálint teljesen lebénul a látványtól. Áll előtte egy erős, milliárdos herceg, aki úgy zokog, mint egy ágról szakadt kisfiú. Ibrahim belém karol, és odasúgja a fülembe. Megkeresem az orvost, beszélek vele. Aztán ránéz Emirre, és neki is odaveti, mintha én nem hallanám. Te maradj itt vele, és ne hagyd őt hülyeséget csinálni. Emir csak bólint. Mond el, Bálint, mi volt? Érdekesnek találom a saját hangom. Zokogok egyfolytában, de az orgánumom határozott és erős. Alig ismerek magamra. A barátnőjével akart találkozni. El is indult otthonról. Aztán a rendőrség hívott. Egy idióta előzött vele szemben, és frontálisan ütköztek. Akaratom ellenére képzelem el a szituációt. Látom, ahogy gyönyörű kezeivel belemarkol a kormányba, ahogy a lába a féknek feszül, ahogy a káprázatos zöld szem kikerekedik, és szinte érzem a csattanást is, meg a sötétséget, meg a gyűlöletet az iránt az ember iránt, aki miatt ez az egész történt. Átszalad az agyamon, hogy minden követ megmozgatok és talajra teszem, ha esetleg ő túlélte a balesetet, de a szívem nem engedi, hogy felőle érdeklődjem. A gondolat azonban megkeményít, mert a könnyeim eltűnnek és egyre erősebbnek érzem magam. Láttad őt? Csak pár percre engedtek be hozzá. Megdörzsöli a homlokát, amitől kiráz a hideg, és kihúzom a hátam. Mindenhonnan csövek lógtak ki. Nagyon sápat volt. Emír szemre hányóan néz Bálintra, aki el is hallgat. Nekem meg az zakatol az agyamban, ha én ugyanilyen állapotban fogom őt látni, akkor minden szilárd rész kicsúszik a lábam alól. Olyan apró szilánkokra fogok törni, hogy nem lesznek azok az évek, amik képesek lesznek újra összerakni. Mégis erősnek érzem magam, és semmi másra nem vágyom, csak hogy szembenézzek ezzel a csapással. Szembe akarok nézni a halállal, és le akarom győzni. Nekem sikerülni fog. Végül is Isten vagyok. Herceg. Ibrahim keze a vállamon pihen. Emir szinte repül felénk. Csak orvosom és én voltunk bent a magyar orvosnál, aki semmi bíztatót nem mondott. Merev arccal közölte, hogy csilla eredményei meglehetősen rosszak, ugyanis semmilyen ingerre nem reagál. Magamnál sem vagyok. Egyetlen mondat zakatol az agyamban, amit az orvos mondott. A helyzet az, uraim, hogy jelenleg a feleségét gépek tartják életben. Mi az, hogy a helyzet az, uraim? És hogy lehet, hogy az én gyönyörű szerelmem szíve nem dobog magától? És a feleség szó? Nem a feleségem, pedig ebben a pillanatban annyira szeretném, ha az lenne. Mit bánom én, hogy magyar vagy saudi. Mit bánom én, hogy katolikus vagy muszlim? Az én szerelmem, az én egyetlenem. És én ezt sosem mondtam el neki. Odaérünk egy ajtóhoz, ami mellett az orvos megnyom egy csengőt. Aztán úgy mondja nekem a mondandóját, hogy tudom, napjában legalább tízszer teszi. Csak maga mehet be. Adnak magának egy zacskót a lábára, és egy köpenyt azt vegye föl. Tíz percnél többet nem kaphat, mert csillát hagynunk kell pihenni. Furcsa, de az, hogy kimondja a nevét, olyanná teszi a szituációt, mintha mindenki aggódna azért a nőért, akiért én. Kinyitja egy ápoló az ajtót, és félreáll. Így bemehetek. Részvét van a szemében, amire válaszul legszívesebben odavetném neki, hogy engem ugyan ne szánjon, mert én vagyok valaki. Az orvos belép mögöttem, és mikor becsukódik az ajtó, akkor megfogja az egyik karom. Rámeredek és már értem, miért van részvét a tekintetekben. Búcsúzzon el tőle. Dű, elkeseredés, bosszú, erőfitoktatás, bármire képes lennék. Az orvos valószínűleg csak fel akar készíteni a legrosszabbra, de én még mindig képtelen vagyok megtagadni a saját énemet. Dacos vagyok, és kimért? Ez egy rongyország. Itt még egészségügy sincs. Nem tudnak kezelni még egy sérültet sem. A közlekedés, meg ez az egész kibaszott világ. Azonnal intézzel, hogy riádba vitethessem őt. Én herceg vagyok. A királyi kórházban a családom orvosai majd kezelik. Látom a döbbenetet az arcán. Az ápolónő biztos nem érti, hogy mit beszélek. Az orvos ennek ellenére nem támad vissza. Int a nő felé, aki odalép, ő maga pedig előveszi a legtürelmesebb hangját. Utálom, miért egyedül vagyok. Nincs mellettem sem Ibrahim, sem Emir. Szudairi úr, higgyel, nálunk jó kezekben van a felesége. Nem a feleségem, de miért nem? Az utazás lehetősége kizárt. Annyira még nem stabil az állapota. A mi országunkban remek agysebészek vannak, és ha műtétre kerülne a sor, akkor ennél jobb helyen nem is lehetne csilla. Meg kell, hogy mondjam, kritikus az állapota, valószínűleg meg fog halni. Búcsúzzon el tőle, csak ezt tudom mondani, és imádkozzon Istenhez, Allahhoz. Nem reagálok. Őszintén beszél, és tudom, cseppnyit sem akar bántani, és azt is tudja, hogy ki vagyok. Én pedig már azt tudom, hogy a kék arisztokratikus véremmel, meg a dollármilliárdjaimmal is kitörölhetem a seggem. Semmivel sem tudom megváltani az életét. Hiába rohannék magához, a királyhoz, ő sem tudna nekem segíteni. A zöld ruhára bámulok, újra belém markol az orvos. Van azért esély, reménykedő a hangom. Nem válaszol, csak az irányt mutatja a fejével. Én pedig már nem is akarom, hogy válaszoljon, mert a nem, az maga lenne a fejellövés. Mivel mozdulatlan maradok, ő indul meg, én pedig követem őt. Egyedül van a helységben, noha van körülötte még ágy. Ebben a pillanatban még a többi üres ágy látványa is fájdalmas. Mást miért nem ért ilyen szerencsétlenség? Valóban sok csődő ki belőle, és még több gép jelzi az élet jelenségeit. Minden szívverését jelzi egy csippanó hang, és minden kifújt levegőt hosszú síp kísér. És én már tudom, hogy ez sem egyedül csinálja. Mindez csak a gépeknek köszönhető. Azok tartják életben. Borzasztó így látnom. Gyönyörű az arca, látszik, hogy lemosták. Valószínűleg csupa vér volt, mert a haja tövénél odaszáradt vörös szín üti meg a szememet. Oda is nyúlok és megdörzsölöm, mintha azt szeretném, hogy a legtökéletesebb látvány nyújtsa. A szájába bevezetett cső, az ajka már cserepesre szárat. Ott is végig simítom, be kell hújnom a szemem. A csókját érzem és a lehelletét. Az ízét és a mosolyát. Imádtam, amikor csók közben kacogott föl. A múlt idő hirtelen fájdalmassá válik. Magukra hagyom önöket pár percre, hamarosan visszajövök. Ellép mellőlem az orvos, de látom, hogy a távolabbi pulttól a nővér minden mozdulatomat figyeli. Lezuhanok az ágy mellett lévő székre, és megmarkolom a kezét. A könyök hajlatnál szintén be van vezetve neki egy infúzió. Fölnézek a tartályra, azt kívánom bárcsak az én vérem folyna belé. Azzal átadnám neki az életet. Mert én meghalnék azért, hogy ő éljen. Jalatev! Hideg a keze, és tényleg sápadt a bőre. Ha őszinte akarok lenni, akkor élettelen. Szorosabban megmarkolom, és ráborulok a karjára. Mennyiszer markolt bele a hajamba, és mennyiszer simított végig gyengéden és vágyjal ittasan. Most nem teszi. Minden vágyam, hogy megtudja, Mennyire szeretem őt, de már nincs rá lehetőségem. Nem mondhatok neki semmit, mert ő semmit sem tud a külvilágról. Áná, Hebik! Beszélni kezdek. Nagyon szeretlek. Ne hagyd itt. Az lesz, amit te akarsz. Ide költözöm, és örökre veled maradok. Elsírom magam a képtelen ötlettől, pedig minden szavamat komolyan gondolom. Annának is szüksége van rád. Ne hagyj itt minket, hallod. Dühöt érzek magamban, amiért nem reagál. Olyan, mint mikor durcás és direkt nem szól hozzám, bár csak most is durcás lenne. Sosem szerettem így még senkit, ezt tudnot kell. Te vagy az egyetlen igaz szerelem az életemben. A saját gondolataimba merülök. Minden érzés, amit valaha is kiváltott belőlem, ottomból bennem. Az első véleményem róla, ami az ösztönről szólt, aztán az érzékeny lelke és a szenvedélyes teste. Mindig olyan, mint a tűz, de mégis hagyja, hogy én égessem őt porrá. Úgy ad, hogy mindent elvesz magának is. A leggyönyörűbb, a legodaadóbb és legszeretni valóbb nő a világon. És most nem az enyém. Az ő saját Istenének a kezében van, és én semmit sem tehetek. Az orvos ráteszi kezét a vállamra, úgy szól hozzám. Mennie kell. Nem tudom miért, de arabul kezdek beszélni hozzá. Azt akarom, hogy amit mondok, csak a mi titkunk maradjon. Csilla nem ért arabul, de ebben a pillanatban meg vagyok győződve róla, hogy mindent érteni fog. Szeretlek, Csilla. Tudom, hogy tudtad, hogy szeretlek. Még akkor is, ha sosem mondtam így neked. Ha itt hagysz. Én akkor is örökké szeretni foglak. Velem leszel életem végéig. Annára mindennél jobban fogok vigyázni. Ezt megígérem. Megcsókolom a homlokát is, és arcának minden pontját, majd a kezét. Békés az arca, mintha aludna. Ügyes legyél ott, ahova mész. Várj rám a paradicsomban. Egyszer még újra ölelhetjük egymást.